Okej, välkommen till ett nytt avsnitt av Abon Comics, avsnitt 16. Där är Niko tillsammans med Färnan. Jo! Och i veckans avsnitt kommer vi att prata om serierna Baby Teeth, volym 1 Domino och Scenotrip, part 1. Och det är med som läsningen den veckan är Artha, Chronicles of the Lands issue Zero. Färnan. Jo! Vad är Domino? Domino är bland annat en av de nya karaktärerna som kommer att dyka upp i nya Deadpool-filmen. Okej. Okay. Jag, jag har träffat på henne någon gång tidigare just för att jag har läst Deadpool. Hon dyker upp där lite, lite tätt som tätt och har väl varit med både i X-Force, X-Men. Hon finns med lite här och varit liksom bara i bakvattnet och simma runt. Hon är väl okay. inte någon av de större karaktärerna. Hon är väl... Egentligen lite samma sak Som Deadpool typ Okej okay. Alltså att, han är, att hon är, faktiskt kanske inte har Haft någon egen riktig karriär Så i, Inom serietidning. Inte vad jag har kunnat sett det, i alla fall direkt Tror du skulle säga Inte alla hästar i stallen <laughs> Ja men det är samma det är, Där är det också där jag har jag stött på henne Så är, det, de är väldigt lika dessutom Asso. Där jag läste på lite extra om henne idag Jag trodde jag visste en del Men jag visste typ ingenting Skulle jag säga Läste på Läste på om henne från IGNs hemsida mm. Eller från deras Recension av henne snarare Nu när hon kommer att dyka upp I nya filmen mm. Där de Beskriver henne lite kort Och vem hon är Och egentligen vilka krafter hon har Mm. Och de jämför henne med att hennes eh, uppväxt eller tillkomst till världen Eller vad man ska kalla det för Eller till superhjälte eller antihjältevärlden Är ju väldigt lik X-23 Okej okay. eh, Det är i stort sett samma Och det, det, i mina öron så låter det väl Jag som ändå i, inte vet så mycket om X-23 istället eh, Låter det väldigt mycket som att hon har ju varit med om samma sak som alla de andra Alltså Deadpool, Wolverine. Alltså. Någon diffus. Eh, vad heter det? Vetenskapsman har gjort någonting diffust med dem så att de har fått sin kraft. Mm. Hennes kraft är. Good luck. Alltså tur. Okej. Okay. Eh, de går in lite noggrannare på det och beskriver det mera som. Att hennes undermedvetna använder telekinesi För att styra saker och ting omkring henne. För att ge henne eller för att vara liksom fördelaktiga för henne. Okay. Det är inte. Och det de vill säga med det är egentligen att det är inte är magi som styr hennes kraft. Utan det är snarare. Hon liksom. Och det kan framöva sig i till exempel... om hon blir beskjuten så kan hon i alla fall ändra riktning på kulor och så. Så att de inte, inte bara Oip! vika undan dem eller något sånt. utan så att de faktiskt kanske missar henne precis istället för mm. att faktiskt sitta... Eller träffa, om man säger då. Naja. Det är inte liksom stopp, stoppa kulor i luften. Utan det är mer så här... Istället för att träffa henne i axeln så... Stutsar den precis ovanför typ. Mm. Eh, och Det är väl egentligen det det lilla jag har fått reda på eller kunnat få tag på om henne. Eh, det är det jag har velat läsa på snarare. För jag tänkte att jag skulle försöka hitta en serie serietidning där jag får reda på allt det här. Där jag faktiskt kan få läsa om hennes origin story och, och ja, men faktiskt få liksom, uppleva henne på något vis. Mm. Eh, den de tidningarna jag har läst är Domino från 2003, där det är fyra nummer, fyra lösnummer ska jag säga, eh, finns på Comixology. den här ser jag, jag har läst två av de fyra numrerna och den här storyn berättar i alla fall inte in, i början någonting om hennes origin. Okej. Okay. Du, du, får liksom inte, du får liksom ingen origin story på henne liksom direkt i början Utom det, det här är att hon är fullfjädrad agent i stort sett eh, för, Alltså precis som Deadpool, en mörk liksom. Hon blir anlitad för att göra olika saker eh, Däremot så har hon en egen gömd agenda i det hela Eller den är inte så jävla gömd alls Hon vill ta reda på vem mamma är vem hennes mamma är ja. Och det man får Första numret för, De två första numren går egentligen ut på att Hon förklarar och berättar Hur svårt det är att få tag på Information om morsan För att hon verkar ha varit Inlindad ganska långt in I de här Jag antar att det är samma där också Men det här är bara antaganden I de här experimenten okay. Som antagligen har med henne att göra och alla andra superhjältar. På något vis. Eh, det är, den är ganska gammal. Alltså, eller den är snarare så. Den är ritad och skriven i en, ganska, i en äldre stuk. Mm. Så att det, det är den här lite mera klassiska serietidningen Stuket på det. Gillar den än så länge. Eh, vad som. Karaktären i sig är ju. Känns jävligt seriös. Mm. Hon, är ju bland annat, hon finns ju bland annat med i Deadpool-spelet okay. eh, som, som, eh, som jag har kört. Och där är hon ju väldigt mycket mera Deadpool-ig. Alltså, det är lite mer humor, det är lite mer fyndigt, det är lite mer så. Här finns det ingenting sånt skulle mm. jag säga om henne. Utom hon är mera en mörk som är ute efter information, verkligen. Hon ska ju mm. ta reda på, på någonting. Det finns någonting med henne. Som jag gillar ändå. Jag vet inte vad det är riktigt. För att hon är annars i stort sett en, en vanlig henchman. Med lite tur. Så här okay. långt. Eh, och vad jag tycker är synd är att den här, de, de här tidningarna förväntar sig att du ska veta vem det är. Och de ska, du ska veta vad hennes krafter är eller vad de kan göra. För att de förklarar ingenting sånt så här långt. Nej. Så att du, du bör veta vem det är så att jag ska ta, försöka leta vidare och se om jag kan hitta någonting, någon bättre introduction liksom till henne. Men mm. jag ska läsa klart de fyra nummerna som är för att historien i sig är intressant nog för att hålla mig kvar skulle jag säga. För jag vill också veta vem hennes mamma är nu snart faktiskt. Eh, men helheten i sig, alltså det är ju en, det är ju en vardagstidning om man säger mm. Det är en sån jag hoppar in och ut ur liksom, och läser lite de, de, några sidor här, några sidor där. Det är liksom ingen jag fastnar i och bara vill plöja igenom hela. Utan bland, bland annat, för, för att ge ett exempel, så har jag, jag har läst det på jobbet idag till exempel. Då jag har fem minuter här, läsa, ja, måste jobba en stund. Har fem minuter senare, liksom, som, jag, som det finns en lucka, liksom. ja, då tar man upp den och läser en liten sväng. Så att det, det är ju inte så att du är fast fast fast utom det så här. ja ah, men jag ska läsa klart det här så att jag, jag, jag går in och läser nu när jag har några minuter över mm. eh, den är skriven av Joe Pruett eh, och Brian Steele Jävla vilket bäräs namn Brian Steele Fries, eh, ritad av då samma man, Brian Steele eh, släpptes digitalt åtminstone den 9 maj 2017 Ja, okay. uh, som sagt fy Bara fyra nummer Varav första mm. numret ligger på 24 sidor Så jag misstänker att det är väl De är väl ganska likvärdiga alla fyra mm. skulle jag gissa Så det är ingen jätte, jätte lång story Om man säger Nej. Eh. Men jag tänkte Hon ska vara med i Deadpool 2 nu Ja Tror du att de ska kö kommer köra det här Leta efter mammas stilen där också Nej Och det tror jag tror i så fall inte. att Deadpool känner mamman och tror du i så fall att mamman är blind och ganska gammal? <laughs> det vore ju för sig riktigt jävla badass. Det, det vore coolt. <laughs> jo, jo, det hade varit skit. Och det hade varit right up there ärligt också. Att liksom plöja vid. Det, ah, men fan. det skulle jag kunna vilja se faktiskt. Eh, men jag tror inte det. Eh, när jag har läst om henne tidigare. När hon har dykt upp i stories annars. Då är mm. hon ju egentligen bara ett... Eh, Ibland lite av ett kärleksintresse. Ibland lite av bara så här. Istället för att skicka någon annan så skickar man henne liksom. Det... Utfyllnad. Ja, lite så ibland. Tyvärr ska jag säga. Ja. Eh, bland annat så tror jag det är i någon. Undrar om det är i spelet så skickar man henne för att hämta upp Deadpool. Egentligen bara för att hon har kanske förhoppningsvis turen på sin sida och lyckas få med sig honom. Eller lyckas säga rätt saker. Typ. Okej. Så att det, det, det är såna, såna grejer. Så att, eh, ja. Karaktären i sig har absolut inte växt i mina ögon av att läsa det här. Däremot så är det ju inte en dålig serie i tidning. Det är det inte. Nej. Så att det, det är sådana här mellanmjölk. Det, det är en trea. Mm. Men då. Uh, Jag har läst Baby Teeth volym 1. Mm. Och den här är skriven av Donny Kate, tecken av Gary Brown och utgivningsåret är 2017. Och den här samlar alla fem frå frågorna från första berättelsen från Aftershock-hitserien Babytease. Jag tror inte det ska vara frågan ut, jag tror det ska vara serietidningen från <laughs> äh, Berättelse, Du ser. Google Translate. Äh, synopsen är Sadie, Sadie Ritter är 16 år gammal, nio månader gravid och rädd att hennes söta nördiga sinne att hennes bebis som ung är hård men med stöd av sina älskade familj bakom henne, allt borde vara okej. Men hennes barn är antikristus och det kommer att bryta upp hin hindren mellan det jordiska och demoniska planet och släppa evigt lidande för hela mänskligheten. Med annat än det borde det vara bra. Eh, från Donny Cates författare av Baskill, Payback Rednecks och breakout hit Good Country kommer Pulserad en ny serie med konst från revisionisten Gary Brown. Och helt enkelt, eh, Sadie, 16 år gammal, eh, det börjar med att hon sitter och pratar i, in ett meddelande i telefon till sitt barn. Och det är då den här lilla pojken hon föder som senare visar sig vara djävulen eh, själv, antikristus. <laughs> Okej. Okay. Eh, så när hon börjar få verka Då blir det jordbävningar och allt möjligt Och den är lite Speciell för när hon Hon pratar ju som att till sitt barn Via den här telefonen för hon är inte kvar där, Eller med barnet längre Så hon återberättar det som hänt När han var bebis och sånt Men för den här volymen händer inte Så jättemycket egentligen Men de gör lite snyggt med att hon råkar Försäga sig om någonting som kommer komma Senare så bara, ja du vet när, jag, när vi slogs mot de här demonerna, nej just jag har inte kommit dit till spiriten, sorry. Jag, bruk, ja. jag blir så vimsig av mig så eh, vi kommer till det senare. Ja. Och sen pratar hon om agenter och allt möjligt. Så det som är liksom, hon föder antikristus, det finns en religiös eh, ja, sekt eller vad ska jag säga av agenter som vill ta dö på den här djävulen. Hon och hennes familj försöker skydda den Plus att det finns en uh, Warlock som hjälper till Och det visar sig att det finns sådana Som uh, kulter som är med för De har inväntat hans Återkomst och grejer okay. uh, Och nu är det helt enkelt och Men när När barnet skriker Eller blir jättelässen Och för, så här, jättearg eller liknande så river den upp som en portal i himlen och demoner faller ut så det är ju inte bara det vanliga utan till slut kommer det komma demoner och allt möjligt. Men vänta nu, vad va? när den skriker och blir arg ja. och lite ledsen så här nu nyttepytt då då öppnas det en portal i äh. Himlen? Första gången man får se demonen det är att de försöker mata Babsen, ja. Men så fort den får isen blir också den bara och hon kan inte få den att äta eller någonting. Så okay. den skriker och skriker och skriker och ju mer den skriker och blir alldeles röd och tokig Så öppnas portalen mer och mer tills utfaller ner en demon. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Eh, sen visar sig att hon får ju babysän att suga tag i tutten Ja. Men eh, visar sig att den biter ju bröstgården och suger isen i blodet istället. Så de måste ju börja föra den blod och grejer och dittan och datten. Och det är ju sådana små problem som de måste komma fram till. Små problem? Ja, det är de här lite andra Och sen kommer det ju som sagt, i den här så har jag Bara sett en timon jag har inte stött på den riktigt Nej Men det är så här agenter, det är så här lönnmördare Som har blivit lejda av de agenterna Som ska komma dit och dit och mm. Så den här första volymen är mest bara att Man får reda på att de har fött antikristus Och man, om man får träffa De olika karaktärerna så kommer ha en betydelse I storyn Men det har inte hänt så mycket action egentligen Okej okay. uh. Den är den var bra, den var intressant och <laughs> Vad ska jag säga Just det här hur de Man vet att hon inte är med sitt barn längre Och hon spelar in via en telefon det är det, När hennes batteri dör I telefon så måste hon gå och ladda det Då förslutar volymet ah, okay. Så varje volym kommer ju vara Någon sitter och pratar om någon story Så det kommer vara en story Story del på här volym som Är som hon pratar tillbaka Så det verkar inte vara så mycket hopp Utan det är liksom Man kommer få väldigt bra förklarat för sig Och det gör de jättebra De förklarar exakt Det här är min syster Och det här är problemen med henne Det här är min pappa Det är problemen med honom Och varför de är som de är Och ditt och detta va, va, Vad är det som gör dem Till så starka men psykiska personer och grejer? Det är väldigt mycket sånt där Jag tror personligen inte att jag kommer fortsätta Jag tyckte om det Jag tyckte att var helt okej okay. Men när det är så agenter och demoner och babysen be och dittan och nattan. Det var någonting som inte riktigt lockade mig. Den var bra. Men det var inte. det gjorde inget så här jättenytt. Har man sett minsta lilla, liksom. Ja, men någon med så det där de handlar om barn som har blivit tagna av djävulen. Så är det ju samma sak här. Mm. Men här lägger man in lite om ja, vi ska agenter och demoner också i det hela. Inte bara en ont barn. Men vänta, så men, agenter liksom, före på då? Det är det, jag vet inte vad det är, jag skulle tro att det är kyrkan att det är Rom, alltså att det är det som det är Vatikanen Precis, de, de, de, de, har, de har inte förklarat så, utan här säger de bara agenter men ah. jag skulle tro att det är Vat Vatikanen som ligger bakom det liksom, ah. åt det håller. men så det som är schysst med det här istället för att man, ofta är ju så här man är Van Helsing, man följer Vatikanen man är hjälten ah. så här följer en onda sida när de försöker skydda det lilla barnet, så det är coolt Mm, mm uh. Men som sagt, den är bra men jag vet inte, den lockar inte in mig tillräckligt helt enkelt. Men jag kan rekommendera låt intressant att följa det här för den är jättesnyggsritad, den är bra gjord. Första demonen var väl lite, lite små löjlig. men de gjorde en liten rolig grej mer än och sånt där men helt okej, okay. det var en annorlunda text som sagt eftersom du får följa den onda sidan och när du ser djävulen som en liten bebis Helt försvarslös Då, då sitter den ändå och hejar på Mamman som bara försöker skydda sitt barn Även om du vet att det är djävulen själv Som är, är där i kroppen och grejer. Ja, ja uh, Nej men det var det var schysst Och jag gillar hur de skapar karaktärer Det som liksom, uh, hennes syster till exempel Hon är ju knarklangare Och spö på folk Och kommit in och ut ur fängelse och allting Så hon är ju den som Kan försvara Äh, bebisen mot äh, agenterna bäst För hon är mm. själv inte på rätt sida Av lagen och liknande Och de gör lite coola grejer Och skapar bra karaktärer Ja. ja. Så jag kan rekommendera att kolla in Jag I alla fall ta upp ett singelnummer Och kolla om det verkar vara något att ha äh, Men du läste så... hela första volymen Nu då eller? Ja precis mm, mm. Så jag har ju läst hela fram till ja. Tills första agenterna avklarade Ska man säga Ja, Men jag tänker såhär då Kommer det... Eh... Hur, alltså är det, det är en dag det, den volymen händer under? Eller för du sa någonting om att det var hon, hennes inspelningar? Ja, men det är så hon, hon berättar under en ja. kväll. Men det, det utspelas under flera dagar. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. För jag tänker så här, får man se den växa upp? Eller är det fortfarande ett barn under hela tiden? Eller? Än så länge har det, alltså om man säger. Det börjar med strax innan när hon, när hon bara Hon är på skolan. Ja. Och sen att tills vattnet går, tills de föder barnet och sen är det väl kan det vara tre, fyra dagar efter det så det är ju bara en vecka typ som de har som man får följa i första volymen och och sånt där. Det är typ en vecka skulle jag tro. Okej, okay, okej. Okay. Ja, ja. Så det är inte det, det är fortfarande ett spädbarn om man säger så. Mm, mm. Det enda som har hänt är väl att den har fått huggtänder. <laughs> <är väl> <laughs> okej, okay, men jag tänkte mest om det var liksom så här om det kändes som att det skulle bli Alltså att du ska få följa den här under hela tiden Eller vad som händer liksom. mm. Eller se vad den tar vägen Utan det är mera Den kommer antagligen att vara ett barn rätt länge med mm. Det skulle ja. jag tro Med namnet mm. baby teeth och allting Så skulle jag tro att det Det kommer att vara väldigt mycket resan Medan barnet är försvarslöst För då har de någonting ja. att bygga på ja, Att man absolut. måste alltid försvara bebisen. Ja. Så Nej men det var helt okej okay, Men som sagt intressant grej, men för mig var det inte tillräckligt lockande bara. Nej, nej, nej. nej men det kan jag väl köpa, absolut. Mm. Din nästa då, du hade läst fortsättning på vad du läste förra veckan. Exakt! Jag har fortsatt på Sino Trip. Eh, part 1 har jag lyckats läsa igenom nu. Jag är in en bit på part 2 också, men eh, part 1 är väl den jag tänkte jag skulle försöka gå igenom lite mer, eller inte gå igenom så mycket, men berätta lite mer om. Mm. Eh, vi kommer ju aldrig ihåg Cody eh, som, det, som egentligen är huvudpersonen i hela den här serien. Mm. Och han, <laughs> han hade ju hamnat i det här, vad kallar man det? En annan planet, helt enkelt. Eh, där han hade börjat starta krig och han har glömt vad han, vem han är och alltihopa. Hans livvakter tar ju med honom, eller han, snarare så här, för att ta reda på vem han är. Så ber han hans, hans livvakter att ta med honom till punkten där de, där de hittade honom. För han kom ju från den här eller från, från en profetia. Eller mm. vad? Ja. Oskmål. Noa, blik, och så hittar de honom. Eh, och han tänker att han kanske får tillbaka minnet om han kommer tillbaka dit. Så att hans vakter tar med honom dit. Och där bryter hela helvetet löst kan man säga. För där så stöter han på där är det någon som springer ut och gömmer sig i buskarna runt omkring medan han springer runt där i stort sett ser ut som att han är hög för han springer runt och kollar omkring och så här, och försöker suga i sig hela om, liksom allt runt omkring honom för att liksom försöka väcka allting till liv på något vis jag vet inte <laughs> det är ganska snyggt ritat faktiskt för han ser verkligen helt borta ut när han går där bara så här, stirrar upp i himlen och bara så här försöker jag förstår vad han gör. För så har jag också gjort någon gång. När man, så här, man kommer jävlar inte ihåg vad det var man tänkte på för typ två sekunder sedan. Så går man tillbaka. Man hamnar i samma sinnesstämning. Så kanske man kommer på det. Och det är precis det han försöker göra där. Eh, jag vet inte om jag berättade det förra gången. Men nu börjar det dyka upp återblickar också. Okay. Eh, till innan minnesförlusten. De är bara korta, korta, korta, men de liksom. De, de säger en hel del. För det hela eller det, det första återblicken man får är kvällen innan minnesförlusten, eller kvällen innan snarare när han blir hittad. Mm. Så är han och en polare hemma, står med i, i stort sett med dörrarna till föräldrarnas spritskåp fullt öppet, och de står och chaffsar. Om vad det är för flaska de ska dricka. Cody står där med någon flaska. Med någon diffus färg på. Och hans polare säger bara så här. Men du. Om, far, om din farfar har ställt den där längst upp. Längst in i spridskåpet. Med en lapp på som typ säger rör ej. Så bör det verkligen. Alltså det bör vara fel grej att dricka. Och Cody typ bara. Äh, men nu kör vi. Och sen är vi tillbaka till den här världen igen. Och, och Det här dyker upp lite då och då. Det, det kommer någon liksom säga tillbakablick här och en tillbakablick där. Så de bygger upp en ganska intressant historia tycker jag. Det, det, blir, det blir riktigt rolig dessutom. För att då. Att ändå, hans polare dyker upp i den här världen också. Okay. Så att de båda två har ju då tagits från sin hemvärld, jorden. Och dykt upp i det här universumet. Eh, Två väldigt, väldigt skilda historier skulle jag säga. För att hans polare kommer ihåg allting. Okej. Okay. Ja, han har ingen minnesförlust. Han vet, han vet vad som har hänt. Eller han vet vad han tror har hänt åtminstone. Mm. Eh, men han dök upp på ett helt annat ställe. Okej. Okay. Eller snarare helt andra människor hittade honom ska jag säga. Och där tänker jag nog lämna det för att jag vill jag tycker att det, det är värt att gå in och, eller det är värt att läsa den här serien faktiskt just för att återigen hur snyggt de har gjort det att läsa, alltså just det här jag pratade om förra gången, hur snyggt de har gjort med alla pratbubblor, hur snyggt det faktiskt har ritat den och allt sånt det, nej, det, det här är det här är riktigt, riktigt bra jag kommer absolut att läsa vidare part två också och försöka läsa igenom den med mm. eh, krävs väl eller kan väl vara värt att nämna igen att den är skriven av Quinton Miles och ritad av ja ah, det var här ja Danielle Cosentino. Mm. Eh, de har gjort jätte, jättebra jobb för jag, jag gillar den verkligen. Och dialogerna och allting sånt funkar. Mm. Jag tycker det är skit, det, det, det är perfekt. Det, däremot så storyn i sig eh, man bör ju ändå vara halv. det är ju inget super super tungt det här. Man, man, har ändå, man, man räknar ut ganska snart vad det som ska hända, vad, det är som, hur, vad som har hänt. Däremot så vill man bara se vad som, om det man tror kommer att hända, faktiskt kommer att göra det. Ja, ja. Så att det är, det är, det är riktigt, riktigt, riktigt riktigt spännande. Riktigt kul. Cool. Eh, då har vi bara en gemen en sammanläsning kvar då. Ja. Och det är Artha Chronicles of the No Lands issue 1, skriven av Naxx. Tecknad av Pedro Andreo Utgivningsår 2018 Episode 0 Absolution En liten by, en ond kult Ett barn i fara och en grupp hjältar På väg för att göra rättvisa Vi har sett allt Men det är aldrig en bra idé att ta saker för givet i no lands uh, ja, Vad ska man säga om den här uh, Jag tog upp den här För jag tyckte att den här såg cool ut Den såg riktigt häftig ut Tecknarstilen var intressant Den är skissad på ett speciellt tecknat på ett väldigt speciellt sätt Ganska snygg mm. men ändå de På något sätt lite mer åt skisshållet Eller vad ska man säga mm, mm. eh, Storrenbock <laughs> <laughs> eh, Det här är ju någon som, har suttit, det här är någon som har suttit och spelat Drakar och demoner D D D D D Rakt som. av! Tack ja. för att du säger det för det, är, det är det första jag vill berätta För hela den här storren är, med det är nog nästan så att jag Med lite masserande Med, liksom med hammar eller någonting sådär Då skulle jag lätt kunna få in den här serietidningen I någon mm. av våra kampanjer Vi har spelat <laughs> för, för den är, Och det känns verkligen Exakt som, som En sån kampanj också ja, på något precis. Vis. Alltså den här känns som ja, Precis, man har tagit da, da, Någon som spelat Dungeons and Dragons Och gjort en amatör Vad heter det, serie skulle jag säga För ja. Den, den, vad ska man säga? Den, jag vet inte vad poängen med den här. För det, det finns ingen så här bra storyline eller någonting. Utan man bara slänger ihop. För <hör> vi har ju de här olika. Jag skrev upp vad de heter. De olika oh, så var det så seriöst. Jake Parnes, Warrior. Sandra Poli, Rogan. Malin, eller Malin, Tresigor, Majen och Ulrack, Barbaren. Mm. de är ju direkt tagna från en kampanj. Utan Söderberg är på eng och man märker att ja, det, ja, det där är en klassisk eh, started lineup. Liksom. Jag tyckte det dessutom kändes väldigt lik våran när vad är det, Ulrik vad är det, eller vad han heter? Har den även en Companion som är en vad är han en iller eller ja, något sånt där? Precis. Så att, ja, det känns jätte jätteklart. Och det, det är fan det första du tänker på. För, ja, jag kan dra skit snabb, För den, den börjar ju med att de här människorna är i en skog. Mm. Träffar på en. Ja, vad, Jag vet inte ens vad det ska vara för, för han är en bonde-typ. Mm. Eh, som har ett uppdrag åt dem. Att rädda en pojke som har blivit tillfångatagen av kyrkan. Mm. Och där började det. Typ. Jag och, och, och det är verkligen så att så här, han kommer dit. Eller han har, de har bestämt träff innan. De stöter på varandra Eller ledaren av gruppen Träffar på honom ute i skogen Medan de andra är gömda i buskarna runt omkring mm. eh, Bonden berättar för honom Vad som har hänt Typ eh, Ledaren typ säger oh, Vad heter han? Jake eller vad sa du? Uh, ja precis ah, eh, Jake säger Ja oh, oh, oh, vi får se Om jag tänker göra det eller inte Och bonden typ drar gruppen pratade ihop, och pratade ihop sig om det, så att bara, åh, ska vi verkligen göra det här, man vet de kommer, de kommer ju komma fram till mm. ja, det ska vi göra och sen börjar liksom hela, hela storyn, mm. eller ja äh, <laughs> kampanjen kan vi kanske ja, säga då istället och det är en klassisk kampanj, precis som du sa man får ett uppdrag, man ska tjafsa om man ska göra det, men man kommer göra det, för det är vad uppdraget är ut för. Man ja. kommer till liksom platsen där man ska göra sitt första uppdrag. Ska vi göra det diplomatiskt? Det finns inte Danny så Vi ska slakta. Ja, men då ja. gör vi det. <laughs> och sen kommer, eh, så när man har gjort det, då kommer en midboss helt plötsligt som är mycket starkare som man inte ska klara av så att man ska känna sig besegrad. Mm. Och det är egentligen hela den här volymen. Alltså, jag vet inte ens hur den känns. Däremot, vad den ska ha, för vi kör. Nu hoppas vi att alla ni som har lyssnat, eh, lyssnar just nu har läst den här mm. eller inte har några intentioner att göra det. Det här är obligatorisk läsning så det är ja, För för nu kommer spoilersarna. Eh, de är fan det de ska ha är att de vi tar med fan inte rädda för att ha ihjäl sin jävla kampanj dock. <laughs> Rakt upp och ner. Bara. <laughs> det är alltså det är så här, sniki sniki sniki i tre sidor. Mm. Uh, de, tar, de, de tar sig till den här kyrkan den här pojken är borta Sen är typ första människan död Vad mm. What? Och, och jag tänkte också för att När jag läste det här Och det är jätteklassiskt De tar sig till den här kyrkan, de ska ta sig in Rädda pojken, ta sig ut mm. I kyrkan finns Vakter Och the high priest Eller vad de nu ska kalla det för mm. Alltså bossen Ish uh, de, jag vet inte ens, fan de fejlar ju typ direkt för att någon slog en taskig roll på deras klättring upp på taket typ. Jo precis, det var en för... natural wonder Ja men exakt, för han typ trampar rakt ner i en hink. Vakten hör honom och det blir lite spännande direkt. Ooh, do, do, do, do. Eh, de kommer in i de, alltså ja, de, de, de, de, de, de kommer in i kyrkan och sen slåss de. Mm. Och det är i stort sett det tidningen går ut på. Ja, för de sen kommer Vad ska, vad ska jag upp hans namn då? Ticke Lagobar. Den andra warrior som är superstark sen. Som kommer med, dem, alltså med huggtänder och allt möjligt. Ja, ja precis. Jävelen själv där. Eller ja. vad fan han är för någonting. Satan. För Men innan jag... den, Innan ja. den, För det är den. De har ju minibossen där först. Ja, precis. The High Priest. För att de tar de När de är i kyrkan. De slåss, de slåss, de slåss för alla vakter är så här. Oj, oh, ett svärd. Och jag menar, vakten är ju perfekt kanonmat. Man får se hur jävla episka de här karaktärerna är. Mm. Warren bara säger, whoa! Du hugger huvudet av någon och säger, här, Kör svärdet rakt igenom någon annan. Hanten får sätta några skitballa pilar och magiken. Fan, jag... Jo, han börjar till och med innan. De... Han teleporterar dem upp någon våning liksom. Ja, precis. Skit coolt, alla får göra någonting Superhäftigt, Rogen får göra Någon jävla stealth kill och, äh, det allt, alla får göra någonting häftigt Sen, boom Så dyker High Priest upp där som bara här Plötsligt kan göra någon jävla supersköld. Så att Ingenting går igenom Nej. Ja, Så att ingen kan liksom ja, Pilar går inte in Vapen, jo kommer de In jättenära så funkar Det va? Eller något sånt där Ja, ah, skitsamma. Det är bara konstigt från ingenstans. För det är ju inte direkt så att du får det berättat för dig innan. Alltså att det är en magisk värld. Nej. Alltså inte, på, inte så episkt. Förrän de är faktiskt igång. För jag trodde typ den här uh, magen eller vad det är de har med sig. Jag trodde han skulle kunna göra någon fireball eller någonting sånt där. lite. Alltså inte inte slänga upp världens as stora portal och liksom ta dem ja, förflytta dem hit och dit liksom mm. så att mm -hmm. eh, precis, sen, sen när de har spöt upp och sen kommer det ut med ungen den här stora jävla huggtänds demon typ kommer och jag blev så paff när han bara hugger och unges oh. huvud bara faller, jag okej okay wow, det var inte jag vad det det tog mig verkligen på sängen också för jag trodde det skulle bli mer episk fight mm. för det, det är ju verkligen, de slåss ju som satan, det går ju lite halvdåligt för dem där inne i kyrkan ja. också ju. och så kommer de ut, precis som du sa kommer ut med ungen i högsta hugg bara så här, wow, kolla vad vi har gjort, vi är så jävla coola vi har räddat honom då står ju den här demonen mm. och bara så här. utanför och bara så här. Åh, oh, men titta på er. Och så tror jag. Jake säger någonting dumt, va? Eller gör han inte? Han, han säger någon kommentar så här. Vem är du, typ? Ja, men det är väl. Uh... Ja, precis. Det var ja, ah, nej, det är ju. Det är, är Ja, ah, det är just ja. det. Det är Maiden som rycker till, typ, så Wow. Whoa! Mm. Och alla börjar undra så här. Åh, oh, vem är han, vem är han, typ? Och då ja. bara. Boom! Så ja, ungen huvudlös. Mamma. Va, uh... <laughs> Vad. Vad händer? Ja. Och sen säger magiken död, bara, jag tror han är en och sen dö, blir magiken dödad med ett hugg bara, tjuff, där var han delad på mitten. Ja och det är fan brutalt. För det är till och med de, han kör in svärd för det här är. Det här måste beskrivas för att, just för att det här är så jävla chockande. För att han kör typ in hans enorma jävla svärd. Ja, det är Final det är alltså, det är, svärd Sverige är åt det hållet till det verkligen. Exakt. Så. Och det, det är liksom Final Fantasy-svärden kan ju typ slänga till väggen nästan. Bara, rakt in i magen på han och bara slänger det uppåt och delar mm. hela magen på mitten. Han ligger verkligen där typ så här, ah, ja höger armen ligger mm. där borta och vänster, är där och liksom. Nej. Ja. Det. det är liksom buken som håller ihop kroppen För annars hade det bara gått rakt igenom ah, Ja visst, hans huvud är liksom delat på mm. mitten Och så är det bara att följa hela vägen ner till naven Ungefär, där någonstans mm. sitter han väl ihop Tror jag, åtminstone ja, Och där börjar ju chocken Och sen dör barbaren Man bara, <laughs> okej okay, ja men ja, men, och så, men det visar sig att Den här Rogan, hon hade ju Varit tillsammans med magiken, men han som var warrior-hjälten Hade ju känslinträffelse för henne också ja. Så han bara, men det här är klassiskt att de kommer bli tillsammans Sen dör hon också Och sen dör han också Och så satt jag där bara bara, va? Ja. Alla är ju döda Vad fan har du gjort? Så det här säger ju ingenting Jag bara, okej, ja ja Men då vet vi jag, Alltså jag fattar nöda Verkligen, för det är ju du, det är precis som du sa där. När, när magiken dör, tänk, då tänker man så här, ja ah, okej. Okay. Eller när ungen dör snarare. Mm. Tänker man, ah okej, okay, de misslyckas med första uppdraget. Nu ska det här bli tungt och jobbigt för dem mm. liksom. Mm. Nope. Sen dör magiken. Då tänker man så här, fast fan vad hårda de är nu. Nu var det ju fan riktigt. Okej, okay, men för min första tanke var när magiken dog var... Fan var nice. Nu slipper de hålla på och tjafsa om om ja, om, om liksom kärleksintresset. Det kommer bara att vara det, det kommer att falla till till Warrior liksom. Ja. ja, och så kommer jag tror att visst är det hanten eller vad fan det är där efteråt som dör. Ja, Barbarian tror han, jag. Ja, Barbarian, ja, Barbarian. ja Barbarian. så bara När han dör, då börjar man tänka så här, vänta nu, satan. Nu är de bara två kvar, bara de kan inte ha iall henne för att det är ju liksom hela det är ju det de bygger det här på typ. <laughs> Bara, oh shit Där var hon död Okej, okay. vad gör vi nu då? Och det är det uh, Och när han, precis som du sa När han dör också sen Då är det så här. Uh, vad handlar den här serietidningen om ens? Är vad som, är själva ja. meningen med den? Så de bygger upp den här gruppen För att sen bara ta död på dem <laughs> Och sen får man ju efter så bara In the next issue ja. Så är det en helt annan snubbe Jag bara, Alltså har det här ingenting Alltså troligtvis är bossen han som kommer föras vidare till nästa, den onda. Ja, jo men, men det, tror jag, det tror jag också. För han pratar ju om, han försvinner ju iväg där i slutet. Mm. När alla är, när, när det verkligen är, när alla som kan dödas är döda, mm. då drar jag han iväg in i något skjul, eller tillbaka hem till <här> ja, sig, eller vad fan det är. Då sitter ju den här stackars bonden mm. upp, alltså han är ju upphängd i alltså köttkrokar. <här> jo. I, I någon bakrum där, helt nedsläckt liksom. Där han säger åh gjorde jag verkligen rätt? Var jag duktig nu typ? Och jättedämonen bara så här, jo jo men, det, jo men det gjorde du. Och så pratar han med sin morsa eller vad fan det är Eller alltså han säger mother. Mm. Och bara säger åh nu, åh du fick, det här gjorde jag för dig typ. Man mm. säger vad i... Helvetet är det här för skruvat? För man får se månen Har en mm. ansikte Och säger han madder ja. Och då börjar ansikt på månen grina blod Och man bara, okej okay. mm, Det här är skruvat Det kan man ju lugnt säga äh, Men storyn Den gav vi ju verkligen ingenting Jag tyckte det var sen Men jag har jämfört ingenting Så vad tycker du nu så här i helhet om den här Alltså jag gillar ju ändå chockmomentet ja. Däremot så tycker jag att det, Jag hade ju mycket hellre spelat det här Än läst det, ska jag säga mm. Jag hade mycket hellre Varit den kampanjen Och fått göra lite egna val Även om hela gruppen skulle Wipa, så hade jag accepterat det mm. Absolut, mycket hellre Än att läsa den faktiskt Ja precis. Alltså det här känns ju som så. För mig, storyn gav ingenting Det var ganska snygg ritad, men det känns som ihopslafs Att det här är liksom Om jag skulle göra en D&D-berättelse Och jag har ju skrivit egen D&D-berättelse Det är liksom som jag skulle göra. Man tar lite här och var från kända ställen Och så trycker man ihop det Och så gör man, Men nu har jag gjort en story det känns amatöri på något sätt Jag tycker jag tycker det känns som en amatörberättelse För det mm. finns egentligen ingen berättelse Karaktärerna är så liksom från grundade, från vad som helst Det är liksom ingenting nytt där Man bygger inte upp en bra story, ingenting Det här är en issue zero, fine för att de kanske ska bygga upp världen Eller någonting Men den här, just det här numret gav mig verkligen ingenting Så jag kände ju liksom ingen sug alls På att ta upp den igen Den får en tvåa i betyg för jag tyckte den var intressant Och jag tyckte den var snygg Och de gjorde, som du sa, chockmomentet men jag kan ja. inte säga att den är bra, för jag tycker inte den var någonting egentligen. För mig var den bara, med. Nej, men jag håller med, absolut. Det enda, eh, vad ska man säga då, det enda den ger mig, och det är jävligt mycket läsa för det lilla, <laughs> är ju just för att man vill veta vad den här månansiktet är för något. Ja. Man vill ju veta vad som driver den här demonen. Han är uppenbart, han måste mm. vara en demon. Ja. för att han påvisar ju även typ några så här övernaturligt snabba reaktioner mm. och han kan vrida muskler. Det tyckte jag var det fan, för det fattar jag ingenting utav. Han kan ju liksom göra vad han vill med sin kropp mm. typ. För i ett något ögonblick där så vrider han för det här tyckte jag var konstigt för de, de ritade det på så så skumt sätt. Mm. För de ritade musklerna i hans arm och så försökte de rita det som om att han vred upp dem. Mm. Alltså som en eh, vad ska man säga då? Som en gummisnod när man liksom vrider upp den så att den ska liksom fring, fly, flyga mm. ut sen. Så gjorde han med sin arm och sitt svärd. Så han i stort sett blev en jättestor helikopter. Mm. Eh, och det gjorde han vid flertalet gånger för han gjorde likadant med sin rygg ett tillfälle. Mm. Som också gör att man liksom absolut tänker att han har ju några krafter. Alltså han har ju krafter krafter. Den här snubben. Ja, precis. Och där fick jag honom att känna som. Det här var liksom. D&D möter Naruto-Kypudgen-fiender. För Naruto-Kypudgen, deras karaktär. Jag vet en kanske som ser nästan exakt ut som han här. Så ja. han skriker ju liksom Naruto-Kypudgen. Men världen är Daniel Sadrake. Så jag tycker inte riktigt om det passade in jättebra. Förutom. Men det var han så här... men. Nej, jag vet inte, forskar, men som du sa precis, det där vrida och vända om, speciellt, bara den här lilla dämongrägen, det förstod jag, men sen när de började hålla på med utöver det, jag bara, okej, okay, Ja, men jag, jag tyckte nog att de, de, de, de tog i utav helvetet där, så mycket mm. kan man ju säga. Ja. Dessutom så tycker jag att han påminner ju skitmycket om, är det Death Note? Ja, lite åt det håller jag. Alltså, om man nu ska ta alltså jämföra någonting, liksom så, så påminner man ju väldigt mycket om den karaktären. Släng på honom en hel del rustning mm. och ett big ass sword. Så har ni ju den här karaktären. då. Mm. Jag tänkte, Naruto, den första, mm. när han går ut på sitt första uppdrag tillsammans med Sakura och. och vad heter det? Saska. Ja. Så möter de en från. Måste jag tänka här? Han är från. Är det Smoke- eller fogg Ja. På en bro, tror jag för att det för är. Han har okay. exakt ett sånt där svärd. Exakt äh. ett sånt där. Men, men Han har en bandana runt sin mun så att han ser lite ninjakt ut. Okej. Okay. Jag, jag har för mig att det är första fienden, det första vad heter det, uppdraget de går ut efter att de har pluggat tillsammans. Ja, ja. Och jag, så fort jag såg honom Jag bara, den är rakt upp och ner Tagen från honom För det, det, det skrek den karaktären Med svärdet och allting så det, ja. Men det är, det, som, det är ingenting som känns nytt För de har bara tagit delar från allting slängt ihop det men man, Och så har man inte lyckats gjort en story runt det Så det kändes bara bli Ja, ja. nej, ja, nej det, det, alltså, det här kan säkert bli shitbalt. Eh, vad ska man säga Om man fortsätter på det här mm. Vad jag dock väldigt mycket då hade velat sett. Alltså jag hade velat det är ju ett nollnummer. Mm. Alltså det, det är ju det är ett hype-nummer. Så har jag åtminstone fått för mig att alla nollnummer är. De vill, liksom, de vill ju slänga in så mycket coolt som möjligt som man faktiskt vill fortsätta läsa. Mm. Ja, det var skithäftigt att han i stort sett förintade den här lilla gruppen som jo, trodde precis. de var jätteballa. Det var ju skithäftigt. Men det sa ju inte ett jävla skit om vad som kommer här näst. Nej. Det, och det, och det, det lilla den berättar för Storyn framåt Alltså det är verkligen jättelite mm. Känns det som Det är ja, ju precis. ingenting som skulle få mig att vilja Fortsätta läsa om det inte var så att jag Verkligen, verkligen Avgudade den här karaktären då Och det, ja, det gör jag inte Så frågan är liksom Precis som du säger, det här är en issue zero om man, måste, om man ska ta upp första numret För att se för det är troligtvis där De väntar med att presentera huvudkaraktären Som man kommer få träffa i den ja, Och så ja, har, man, har man den här Som vill beskriva fienden Man beskriver om de inte är bra Så den här ger ju ingenting Det är ju det som är så synd ja. Så jag vet inte Jag får se om jag tar upp första numret sen Det blir nog inte nu Men kanske lite senare Och se om det ger något extra Men man blev ju inte hypad Precis som du sa Nej, nej, nej. Absolut inte. Det, det, det, det, det är som sagt, det är ett skithäftigt nummer. Det är klart mm. det. Alltså, det, är, det var ju faktiskt en jävligt frisk fläkt att faktiskt få det här att hjältarna faktiskt dog. precis. De, alltså, det är inte bara så här, åh, den får en pil i ögat. Eller du, alltså, det är, det är, inte ens i den här världen kan de komma att återuppstå, skulle jag vilja säga. Nej. I alla fall inte några utav dem. Magiken där, det finns inte... Det kan inte finnas magi nog för att sätta ihop honom igen. Alltså, Nej. Det, är, ej, det är helt omöjligt. Nej, så jag tror inte de kommer tillbaka. Utan, Nej, det tror jag, det jag, jag heller. Forskning. Men jag menar bara just att... De, de är verkligen förintade. De är borta i det, det här, det här universumet. Alltså. Nej, men det var... Det var ton med, tyvärr undermedel för oss. Så är det ju. Ja, ja, men det håller jag med om. Absolut. Det är... Det är ett intressant, alltså, den är ju kul det är kul läsning, det kan det ju vara. Men det är ju inte, det, <coughs> det är alldeles för förutsägbart. Ja, precis. Och det, du, är, man det förstod... är inte något nytt eller någonting, det är liksom bara... Nej. Exakt. Exakt, det är visst, man tänker sig en helt annat slut när man börjar läsa den. Men när det väl sätter igång mm. med dödandet, då vet man ju vad det tar vägen också. Mm. Det, mm, ja, ja, nej. Det är ingenting jag skulle rekommendera så där. Det finns, det finns mycket annat bättre att läsa, skulle jag säga. Ja, precis. Då, som, då vet ni det. Nästa vecka då. Då ska vi gemensamma läsningen Alex plus Ada, volym 1 Ska vi läsa. Jag har hört mycket gott om den. Mycket gott. Mm, mm, mm. Ja, det ska bli spännande. Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonnes.blog.se. Det är nog oss läsas via Facebook. Facebook.com slash ni hittar oss på Instagram, Abboncomics. Ni hittar oss live på Twitch, twitch.tv slash Ni hittar oss på Youtube, sök Abboncomics eller Abitonördenes så kommer ni dit. Och ja, det var veckans avsnitt så tack så mycket för den här veckan. Så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött, hej då!